Епілог. Лондон, 29 вересня 1782 року. Він приземлився спиною об стіну, поклав руку на руків'я шпаги і озирнувся. Господарський двір був порожній, як лорд Аластер і обіцяв. Між стінами були напнуті мотузки для білизни, і, простирадла, що висіли на них, легенько колихалися на вітрі. Пол глянув угору. У вікнах відбивалося пообідні сонце. На одному підвіконні лежала кішка і іронічно спостерігала за ним. Її лапа мляво гойдалася, звисаючи вниз. Вона нагадала йому Люсі. Він прибрав руку зі шпаги і розправив мережава на манжетах. Усе це рококо-вбрання було для нього на один копил. Дурні штани до колін, кумедні куртки з довгими непрактичними фалдами, всюди гаптування і мережева, жахта й годі. Він хотів одягти костюм і перуку, які вони спеціально замовили для візитів у 1745 рік, але Люсі та Леді Тілні наполягали на тому, що треба пошити новий комплект. Вони стверджували, що всі витріщатимуться на нього, якщо він у 1782 році з'явиться в одязі з 1745 року. Та ще й відкидали його аргументи, що все це нісенітниця, бо він, мовляв, на якусь хвилю заскочить до якогось закамарка та й годі, аби зустрітися з лордом Аластером та обмінятися документами. Він засунув руку між камзолом і сорочкою, де в коричневому конверті лежали складені копії. Дуже добре, що ви пунктуальні. Холодний голос змусив його рвучко обернутися. З тіні арки вийшов лорд Аластер, як завжди, бездоганно вбраний, хоча вбрання було занадто строкатим. До того ж, надмірно обчіпляний, обтикане прикрасами, що виблискували на сонці. Він справляв враження якоїсь вкраплини між звичайних простирадов. Здавалося, навіть ефес-шпаги був зроблений зі щирого золота. Він так щедро був оздоблений самоцвітами, що зброя мала безневинний і майже смішний вигляд. Пол зиркнув у арку брами, де від вулиці до самої темзи простягався газон. Він почув пирхання коней і тому припустив, що лорд Аластер прибув на своїй кареті. «Ви один?» – запитав лорд Аластер. Його тон був невимовно гордовитий. Окрім того, він звучав так, ніби лорд мав хронічний нежить. Він підійшов ближче. «Як шкода. Я б залюбки зустрівся з вашою симпатичною рудоволосою супутницею». У неї такий незвичайний спосіб висловлювати думку. Вона була просто розчарована, що ви не використали переваг, які ми для вас створили, передавши інформацію в останнє. І вона не довіряє вам, не знаючи, що саме ви збираєтеся робити з сьогоднішньою інформацією. Ваша інформація була неповною. Вона була досить повною. Плани Флорентійського альянсу були недостатньо вивчені. За 40 років було скоєно п'ять невдалих нападів на графа, і в двох випадках винні особисто ви. Останній раз 11 років тому ви були так упевнені в успіху: "Не турбуйтесь, наступний напад буде успішним", заявив лорд Аластер. "Мої предки і я досі робили помилку, борючись із так званим графом" як з людиною. Ми намагалися його викрити, обмовити, знеславити його добре ім'я. Ми намагалися знову напутити заблудлі душі, вас, наприклад, на спасенну путь, не розуміючи, що ви давно втрачені через кров диявола у ваших жилах. Пол роздратовано насупився. Він ніколи до ладу не розумів пишних промов лорда й інших членів Флорентійського альянсу. Ми намагалися вбити його як звичайну людину, отрутою, вістрям шпаги і пістолетними кулями. Вів далі лорд Аластер. Смішно! У нього вихопився хрипкий сміх. Що б ми не робили, він завжди на крок нас випереджав. Де б ми не з'явилися, він уже був там. Здавалося, він непереможний. У нього скрізь є впливові друзі та покровителі, котрі які він сам тямлять у чорній магії. Члени його ложі – це впливові люди нашого часу. Мені знадобилися десятки років, аби зрозуміти, що демона не вб'єш людськими методами. Але тепер я порозумнішав. Приємно чути. Мовив Пол і кинув швидкий погляд у бік. В арці з'явилися двоє чоловіків, одягнені в чорне, які тримали в руках шпаги. «Чорти їхній матері!» Люсі мала слушність, а Ластер і не думав виконувати свою обіцянку. «Ви принесли листи?» Звичайно, сказав лорд Ластер і дістав із камзола товсту пачку паперів, перев'язану червоним шнурком. «До теперішнього часу, і не в останню чергу завдяки вам і вашій точній інформації, Мені пощастило заслати до вартового одного мого доброго друга. Він щодня повідомляє мені важливі новини. «Ви знаєте, що граф наразі знову перебуває в місті?» «А, звісно, ви знаєте!» Він зважив пачку в руці і кинув її полу, який спритно впіймав її однією рукою. «Дякуємо. Ви, напевно, виготовили копії?» «Це було ні до чого». Зарозуміло кинув лорд. «А ви? Принесли мені необхідні папери?» Пол засунув пачку листів за камзол і підніс над головою коричневий конверт. П'ять сторінок генеологічних списків роду Девіллерзів, починаючи з XVI століття. Від Ланселота Девіллерза, першого мандрівника в часі, до Гідеона Девіллерза, народженого в ХХ столітті. «А жіноча лінія?» – запитав лорд Аластер, і зараз у його голосі забриніло певне збудження. «Теж тут. Починаючи з Елен Бернлі до Гвендолін Шеффорд». Останнє ім'я штрикнула пола в серце. Він кинув погляд на двох чоловіків. Ті досі стояли в арці, тримаючи руки на руків'ях шпах, Ніби чогось чекали. Сціпивши зуби, він мусив зізнатися самому собі, що знав, чого саме вони чекають. «Дуже добре. Давайте сюди». Пол вагався. «Ви не виконали нашої умови», – сказав він, аби виграти час. Він показав на двох чоловіків. «Ви збиралися прийти сам». Лорд Аластер простежив за його жестом байдужим поглядом. «Джентельмен із моїм суспільним становищем ніколи не буває сам. Мої слуги всюди мене супроводжують». Він зробив ще крок уперед. «А зараз дайте мені документи. Про решту я подбаю». «А якщо я передумав?» Мене особисто, ані не трохи не обходить, чи отримаю я ці папери від вас живого, чи висмикну з вашої мертвої руки. Кинув лорд, і його рука лягла на прикрашений ефес. Або ж, інакше кажучи, чи вб'ю я вас до, або після передавання документів. Не має значення. Пол схопився за свою шпагу. Ви заприсяглися. А тож Вигукнув лорд Аластер і витягнув шпагу. «З дияволом не можна дотримуватися моралі! Документи сюди!» Пол зробив два кроки назад і теж добув шпагу. «Хіба ви не говорили, що нас не вбити звичайною зброєю?» Запитав він і глузливо підвів брову. «Це ми зараз побачимо», – сказав лорд. «Захищайся, демоне!» Пол залюбки побалакав би ще, але виявилося, що лорд Аластер тільки й чекав на цю нагоду. Одним кроком він виявився поруч із Полом, твердо вирішивши випустити з нього дух. Як на те, це бажання разом із чудовим умінням фехтувати було жахливою комбінацією. Це Пол збагнув, коли менш ніж за дві хвилини змушений був притиснутися спиною до стіни. Він відбивав удар як міг. Пірнав між простирадлами і намагався своєю чергою загнати лорда в куток. Та марно. Кішка, засичавши, зістрибнула з підвіконня та чкурнула в арку. За вікнами стояла тиша. Побила б їх морока. Чому він не послухався Люсі? Вона наполегливо просила зменшити часове вікно, тоді він, можливо, зміг би протриматися до того моменту, коли розчинився б у повітрі перед очима лорда. Зброя Аластера блиснула на сонці. Його наступний удар був таким сильним, що пол мало не випустив свою шпагу. "Зачекайте", крикнув він, задихаючись дужче, ніж мав би. "Ви виграли. Я віддам вам папери". Лорд Аластер опустив шпагу. "Дуже розумно". Підкреслено важко дихаючи Пол сперся на стіну і кинув лордові Аластеру коричневий конверт. Тієї ж миті він кинувся слідом, але лорд Аластер виявився до цього готовий. Він дав конверту впасти на землю і легко відбив напад Пола. «Я бачу будь-яку диявольську хитрість наскрізь!» – крикнув він сміючись. «А зараз подивимося, якого кольору ваша кров!» Він зробив хитрий випад, і Пол відчув, як лезо прорізало спочатку рукав, а потім і шкіру. Тепла кров засучилася під рукавом. Було не надто боляче, тож він припустив, що це просто подряпина. Але зловтішна посмішка його супротивника і той факт, що Аластерові майже не забило дух, тоді як він, задихаючись, хапав повітря ротом, налаштували його менш оптимістично. «Чого ви чекаєте?» крикнув лорд Аластер своїм лакеєм через плече. «Ми не повинні залишити йому часу. Чи ви хочете, щоб він розчинився в повітрі, як ваші попередні вороги?» Одягнені в чорне чоловіки зреагували миттю. Коли вони, відкидаючи простирадла, дісталися до нього, Пол знав, що йому кінець. «Хоча б Люсі була в безпеці», промайнуло у нього в голові. Якби вона пішла з ним... Їй теж довелося б померти. Ваші останні слова!» – гаркнув лорд Аластер. І Пол на мить подумав, чи не кинути шпагу, впасти на коліна і почати молитися. Може, благочестивий лорд із поваги трохи зачекає з убивством? А може, він помер би ще до того, як опустився на коліна? Цієї миті він помітив якесь ворушіння за простирадлами – Йодин слуга лорда Аластера впав як мертвий, перш ніж устиг обернутися. Після секунди жаху, другий кинувся з голою шпагою на нового супротивника, юнака в зеленому камзолі, що вийшов з-за простирадла і майже недбало відбив атаку. «Кідеон де Вілерс!» Вихопилось у пола в той час, як він з новими силами намагався відбити удари лорда Аластера. «Ніколи не думав, що коли-небудь так радітиму твоїй появі, малий!» «Власне, мені просто стало цікаво», – мовив Гідеон. І я побачив карету з гербом лорда Аластера на вулиці і вирішив глянути, що він робить на цьому занедбаному подвір'ї. «Мій пане, це той самий демон, який відправив на той світ Дженкінса в Гайт-парку!» – видихнув слуга лорда. «Роби те, за що тобі платять!» Накинувся на нього лорд Аластер, сили якого, здавалося, подвоїлися. Пол відчув, що поранений вдруге, в ту саму руку, трохи вище. Цього разу біль прошив усе тіло. «Мій пане!» Слуга, здавалося, не знав, що вдіяти. «Займися цим!» Лорд був розлючений. «Я подбаю про іншого!» Пол полегшено схопив ковток повітря, коли лорд відвернувся від нього. Глянувши на руку, він побачив, що кров досі йде, але тримати шпагу він ще міг. «Та ми знайомі!» Лорд Аластер стояв проти Гідеона, його клинок темнів від крові Пола. «А вже ж!» – підтвердив Гідеон, і Пол мимоволі захопився спокоєм, який той випромінював. Невже Малий зовсім не боявся? Одинадцять років тому, відразу після вашого невдалого замуху на графа Сен-Жермена, ми зустрічалися на тренуванні з фехтування у Галіяно. «Маркіс Велден», – зневажливо сказав лорд. «Я пам'ятаю. Ви передали мені звістку особисто від диявола». І я передав вам застереження, до якого ви, на жаль, не прислухалися. Зелені очі небезпечно блеснули. Чортів кришеник! І я відразу це зрозумів, коли побачив вас. І нехай ваші прийоми були не такі вже й погані, але ви, можливо, пам'ятаєте, що я переміг у нашому невеликому двобої. І я це добре пам'ятаю. Відповів Гідеон. І потрусив мережами на манжетах Ніби вони йому заважали Так добре, ніби минув усього тиждень Хоча для мене це так і було Якщо бути точним Захищайтеся Метал заскреготів по металу Але Пол так і не побачив Хто взяв гору Бо позосталий лакей Спромігся кинутися на нього зі шпагою Слуга фехтував не так елегантно, як його пан Одначе дуже енергійно і Пол відчував, як сили хутко залишали його поранену руку, попри невеликий перепочинок. Та коли ж він уже стрибне назад? Залишилося вже недовго. Він зціпив зуби і зробив наступний випад. Кілька хвилин усі мовчали, чутно було тільки брязкіт і важке дихання. І враз Пол краєм ока помітив, як коштовна шпага лорда Аластера пролетіла в повітрі і гупнула на бруківку з глухим ударом. «Слава Богу!» Слуга відскочив на кілька кроків. «Пане, це був підлий прийом, демоне!» Визвірився лорд. «Проти правил! Я зробив туше!» «Як бачу, ви не вмієте програвати!» Відповів Гідеон. Зрани на його руці текла кров. Очі лорда Аластера скажено палали. «Вбийте мене, якщо зважитися!» «Не сьогодні», – сказав Гідеон і застромив свою шпагу за пояс. Пол побачив, як нишком хитнув головою лорд і як напружив м'язи слуга. Він прожигом метнувся вперед і відбив удар, не дозволивши шпазі слуги увійти між ребра Гідеонові. Цієї ж миті Гідеон знову вийняв зброю і вдарив слугу в груди. Кров хлюпнула густим потоком із рани, і Пол мимоволі відвернувся. Лорд Аластер скористався моментом, щоб підняти свою шпагу і наструмити на неї коричневий конверт, який лежав на землі. Не промовивши більше ні слова, він розвернувся і вибіг через арку на вулицю. Боягус, скрикнув розлючений Пол. Потім він обернувся до Гідіона. «Ти поранений малий!» Дорниці, просто подряпина, Відмахнувся Гідеон А от у тебе гірше Глянь на свою руку, стільки крові Він стиснув губи і підняв свою шпагу А що це були за документи, які ти віддав лордові Аластеру? Генеалогічні дерева Сказав Пол, як у воду опущений Пращурів по чоловічій і жіночій лінії мандрівників у часі Гідеон кивнув. «Я знав, що ви обидва зрадники, але не думав, що такі дурні. Він спробує повбивати всіх нащадків графа, а зараз він знає імена ще й жіночої лінії. Якщо вийде по його, ми ніколи не народимося. Ти мав його вбити, коли тобі випала така нагода». Гірко дорікнув Пол. Він нас обдурив. «Послухай, часу у мене вже обмаль, я будь-якої миті можу стрибнути назад». Але дуже важливо, щоб ти мене уважно вислухав. Я цього не робитиму. Зелені очі блиснули гнівом. І якби я знав, що зустріну тебе сьогодні, захопив би пробірку. Звернутися до Альянсу було помилкою. Зопалу кинув пол. Люсі від самого початку була проти. Але я думав, що ми зуміємо допомогти їм знешкодити графа. Він схопився за живіт. Його пальці при цьому натрапили на пачку зв'язаних листів, які він сховав. «Казна що? Ось, тримай, малий!» Вагаючись, Кідеон узяв пакет. «Припини називати мене малим! Я напівголови вищий за тебе!» Тут йдеться про частину пророцтва, яку граф не показував вертовим. «Дуже важливо, щоб ти її прочитав перш, ніж вирішиш одразу рвонути до свого улюбленого графа і наклепати». Чорт, Люсі мене вб'є, коли це почує. А хто може гарантувати, що це не фальшивка? Просто прочитай. Тоді ти дізнаєшся, чому ми вкрали хронограф. І чому ми хочемо завадити графу замкнути коло крові. Він жадібно ковтнув повітря. Гідоне, ти мусиш подбати про Гвендолін. Випалив він. І ти маєш захистити її від графа. І я захищатиму Гвендолін від усіх. В очах Гідеона зблиснула гордовитість. Але я не думаю, що це твоє діло. Це ще як моє діло, хлопче. Полові доводилося стримуватися, щоб не пустити в хід кулаки. Господи, якби цей малий бодай трішки знав. Гідеон схрестив руки. Через вашу зраду нас мало не повбивали слуги Алластера в Гайт-парку, Гвендолін і мене. Тож навряд чи ти зумієш мене переконати, що ти зацікавлений у нашому щасті. «Ти взагалі нічого не знаєш!» Пол урвав мову. Він просто не мав часу. «Дарма, послухай!» Він думав тільки про те, що скаже Люсі, і намагався вкласти у свій голос максимум наполегливості. «Просте запитання, проста відповідь. Ти кохаєш Гвендолін?» Гідеон не зводив з нього очей Але щось промайнуло В глибині його очей Пол точно це побачив Що це було? Невпевненість? Ну от, шпагою хлопець урудовити вмів А в коханні явно був новачком Гідеоне, я маю знати відповідь Його голос звучав грубо Юначі риси розгладилися Так Ствердно відповів він. Пол відчув, як уся його лють зникла. Люсі знала, як він міг сумніватися в ній. «Тоді прочитай папери», – швидко сказав він. «Тільки так ти зможеш збагнути, яку роль насправді відіграє Гвендолін, і що стоїть на карті». Кідеон витріщився на нього. «Що ти маєш на увазі?» Пол нахилився вперед. Гвендолін помре, якщо ти цьому не завадиш. Ти єдиний, хто це може зробити. І кому вона довіряє, наскільки я розумію. Він дужче стиснув Гідеонову руку, відчувши, що ось-ось почнеться запаморочення. Як багато Пол віддав би за одну-дві хвилини загайки? Пообіцяй мені, Гідеоне! Вигукнув він у розпачі. Але відповідь Пол уже не почув. Усе зникло навколо нього, його збило з ніг і кинуло крізь простір і час.